بسم <سؤال> الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه ومن تبع سنته الى يوم الدين مبارك فرمن قال دي شليبي جغرو جودولا عواملي يو داخلي يعني دي مسلمانا نقمنشي خارجي يعني دي شليبيانو نقمنشي تاع دي شليبيانو له وانا اغا تش من خارجي فاري خارجي عواملي من اولي اول فرتولو اهم عمل ديني عامل دي لکه د هغو خلکو مرکیت یا دد مرکزییتې چرتهوو په فلینې میشانانو شران دلته په فلستین پیدا شوي او همدلته فلستینې دعوت خوخوررشي بیا تا شولې د فلستین د سررامی په غه بندې پروت دی د فلستین نه بیا داې یو للبناان خواتهه د لبنا نه د سورې خواته راغلی د سور نه د زمن تورکه د پهغه وختې دا شرقی روموو دیته راغلی او بیا د شرقی روم نه چون ده هم رومان و دا هم رونیانو د شرقی روم نه بیا غبی روم ته یا غربته راغلی دی دا نو د دې هغه د دین او مقدس ځایونو مراکز مولد دی شان سره هغه دې ځای کې دغه ځای د دې لپاره ديني اهمیت لري او تر اوسه پورې لري او مخکې هم درلود نو بناء د ګختل چې دغه اختلاف کبل دي په اشتلاوي د دې د دین مرکز چې د دې مقدس ځایونه چې د مسلمانانو تر کنټرول لاندې راغلیو دا د مسلمانانو د کنټرول آزاد کېږي کله د دې لپاره ديني اهمیت لري او بل دهغه شیو چوپدی بندی خلق بیت ارفا کی را فاراولش اینا نكاشتن ای عامل را به کار ببرن و مردم را برانگیزانن برای برانگیختن مردم عامل دینی بسیار مهم است مثلا اگر یک کسی امروز بگه به ما شما به ما شما بگه که بالا چبرش حمله شده شاید ما کمتر برانگیخته شویم بگوییم میری به جihad دکه اگر کې که وګورئ چې مدینه او بلای مکه کفار حمله کردن درې صورت په وښه مو همو حمايت دین مو زو ډېر برابر نیخته میشه او مو حمايت در هیجان نيا در حد حرکت نيا ما را باید اقدام ودار میشه زه مخه خبره په دینی عمل کې دا وتشما تاسو خدمت کې عارف کرا چې دی د اسلام دین نه معنا دی دي حق دین نه معنا او دغه حق د لمنزورون د طایره د مدينه ته راه په مدينه باندې حمله کوله دوی یعنی د مدينه باندې حمله کوله کنيت باندې راغله شوه حل په شام کې جګړه د رسول الله الله علیه وسلم په زمانہ کې ده یموتجه جګړه چې وا د تبوک جګړه چې د لچال خانی وی کونکو لونکو کثره رتل شیو رسول الله صلی الله علیه ته خبر ورسېد چې دوی راضي په مدينه باندې حمله وکړيږي نجات امر سلام الله الاخري جور كده ودي مشه تبور رقم ترتوش ده الاخترت اما غزايدان دي اشار كي من ترى بريندي او جاء دي قران غيتو نماي تاس بخدمت كعرض كدن الله تعالى فرمى ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ده دي, دي فرغ غايه ده غزمن مرتد كيدل نعوذ بالله الله ذن كبير ده دي, دي فر يغايا يهدف يمقصد شكل ده مقصد بروردش م بیا قراره کنه ت تر الله فرماي شبه ولا يزالونه يقااتلوونكم حتى ي دوكم عن کو مش ک وقع ولاشيشي تاشر الدين نهواوي تر هذاه ب ججره کوي کوي کوي کوي او بیا ما تصونشه او لا نوش بجملك تجدود ده يعني دا جه متن رووي هو تجدود بد په نويت کې او دد په كيفت ک بري یا رض ب ترو ججره رو بیاتون ججروي یورز به د اختصار جگړوی ته، د اخصائي بنديزونو جگړې به وي، او بنديان به لګوي خو شمونانه باندې، او یو یو رغه د لشکړکشي جگړې وي، یورز به د دې جگړې وي، خپل اسکر راولي دلقی جنګوي، به دغه جگړې وي، که چېرې ما سمته وایې، ځکه ان یورز به دغه جگړې چې د خپل اسکر راولي به د خاريږي د اسکر باندې څه معنی کوي خپل اسکر د نابلد غرو دروش دسته د اغونو په کوڅو کې نمله کوي دلته د عربکان جوړي دلته د ملشی جوړي دلته د ګلنجم جوړي دلته د شیان جوړي چې د هویدو لپاره کار کوي دلته محلي لوکل شیان باندې جوړي یعنی د جنګو بلش کوي کار د امغوي نتیجې امغوي یعنی اسلامي نظام په بخور زوی مشلمانه حاکمیت ته نه پریګدي مشلمانان د استقرار ته نه پریګدي خو د ژوند ټولې چکې او د جنگي هغه محلونه نو دا تجدید او استمرال په کې دا د امده سروان وي تر څو پرېشت هغه د دې هدف وي چې د راورده دي د اسلام ختمول دي او د اسلام ختمول دي نشي کولای ځکه الله تعالی فرمایي چې چه... یې دو ل نرم اللهاف والله الله د خپل را نه پوره کوون کې دی ه اگر ته دو ونه غواري کللووکه دو دا بد وګې نو دا هغه دینی عمل وه او است ماري عمل بیا پرون ت <تصفيق> تصلد کې درلودلې دا شاهلې چې متول دي واخې په تصلد کې درلودلې دا ډېر حاصله خېږي چې نیوي ګرمه وبوي استوایی ځمکې مدا به د دې د تصلد مقوته لکه فهمه غواړم هلي لوکل مسيحيانو دلته پاتې شو ما شي هه مصر بلادونه مسيحيات موندن که چې مجبور نه وځکنه از مسيحيات برهم مسيحيې چې در شام بودنه اما بلای مسیهات خود ماندند که څوک ناراض مسیهات نکشدند اما امو تسلط د یواني رومي کې حاکم بود او تسلط ازيخه خاتمه يافت او اروپايي هون نه خوښتهن در ډير ازي نعمت کې داشنن براي چندين داشن قرن ازي محروم بون دوباره اشتهاي شون امه کوي سر زمينهارو دوباره تسخير کنن يې يکرهنګ استعماري دي بل خبره دي کې د اقتصادي عامل و يعني کې د خاريجيو عامل و کې يې عامل دا. دا دا دا. دا. دا. دا. دا دا. او غووبان شتصيک اروطا تو وګوره نو دغه تو ته اروطا ده او غوبان اروطا زکه دغه شمالي اروطا شڅون اوران شمال خواته د آبادی کې اوس نوې راي تشګده په هغه کې د آبادی چې کډیر چې د فارص او دوخه په کار ده په کار ده برق په کار ده نور د ژوند وسایل په کار دي زراعت په کار ده صنعت او ټکنالوژي په هغه کې دونه پرمختللې نو چې د دلته په اسانه باندې وشي نو دا مرکزيه اروطا دغه د وشدو والو وه دا می اروپا دا د شادو الډره نه وه نو د دا دغه ملک پاس پ ور چ واه واه وا وا واړه بلکوونه دي د مفو پله حاج داې ده ګانه ده د مفو پهله حاجبانې د اروپا ګان د دهکه ده ک د ممسحت پله حاجې ده کمه ده نو دغه د مفو دیرغاالوي دد سبب کېږي چې خلک په جلوې سرخته شي او یو یو د بل نه کوي اونځ شي یو مملکت وایش د بز تاج بز ماخبرمنه یا دز میکه ماوي د حاصل بز ماوي د دي خراج بز ماوي یا بلې نه دي دي مال نو دغه څنګه از مت دون رحساني مت او د ديتاره حدوي ور باندې یو مرفه ژوند ولري د مرفه ژوند د بیا جوره ونه د طاره د د طاره خدالو اسی نه درخيز حاصل خيز نکي د دې نظر لاندې لکه دغه څنګه شتاوه متداوش 80% کې وې سل کال وروسته د پاره د 80% چې څه مود وروسته ده موږ لپاره د غزمې کې کافي نه وي دا چې موږ لپاره د غزمې کې کافي نه دا د نور تشخیر شي موږ په هیله زمونږ تر څلو لندراشي تر څلو لندراشي نجابه موږ دلته راو کو چې وو دا چې موږ تر کنټرول لاندې یو د کوو په دې چې موږ خپل ژوندۍ عافه او د منابعو مالی او طبی منابعې زموږ تر کنټرول لاندې راشي نو دا اقتصادي عامل دوی اقتصادي عامل ترڅو یو بل ټولنیز عامل وه هغه دا چې لکاسن نشمایم مخ کې لګونې شهرر ته وکاله دا غاروتا کې جنگونه ډېر دیرو جرمنیان د مجاریانو په خلاف جنگيبل یو ډول د بلط خلاف د دا یو قوم د بلط خلاف جنگيبل د دې د جنگونو سلسله داسې مسلسله لري روانه او دا مسلسل جنگونه چې جنگونه هم د دینی سبغه ونه لري دینی رنگ ونه لري دا جنگونه د دوی د دنیا لپاره او د کشور به جنگونو هر قریره کمزور کړ ارقای مېوازي د کمزورې کړ بلکې په با اقتصادي باندې او په با اجتماعي لحاظ باندې د تغلاوی دا کې بيدني قتلنا بد نظمۍ رشوتونه اخلاقي ژوند یې جدول افغانستان باندې څو کال شو چې جنگ تحمل شوی دی افغانستان باندې تقریبا کال شو چې جنگ تحمل شوی دی یم هدف افغانستان د خلقو اخلاقي ت نقشبه ده اغله باكي قتلونه وژل دشتونونه زنناوي فحشا دا هرته د دجن... جن ګند دي جنله مخکې چر د مرو ایو په نه ژ شو باران به الله تعلا کو وه خ بیا خلکو داسېمان کوه و چې پهفل تن ک شا شو د باران د ونه سندر ته و ور غه نهداریېي داس خبره دلي که نه خلق وبداه دغه چپلانیاتونه چې په نحقه سره وژل شوی یعنی خلق وبداه کار نادر ګانه کوشته شول یو کثر بناه هغه چې مردم یو پدیده نادر فکر نه لیکن امروز د صدها مردم کوشته میشن به هزارها مردم کوشته میشن به هزارها اختلاش د میان مې ته ها میلیون مال پیسې روزانه به حرام مشرف میشه رقم ان جنگی که در اروپا بین ملت‌های اروپایی بود و در شاله‌های متمادی جریان داشت، وضعیت الديني وضعیت اخلاقی، وضعیت کلتوری، وضعیت اجتماعی اروپاو اروپیان را در هم بر هم ساخت. وقتی که تاپ‌ها و مراخبران دین غور کردند و فکر کردند که ای وضعیت را چگونه دیگرگون کنم؟ مردم خود را به طرف یک فلاح و د و به طرف یک زندگی خوبی چرخن بکشانن و چرخن مردم را وادار کنن بایی مشکلات ذات بینی خود را فراموش کنن اونها اندشیدن و در نتیجه اندشیدنشان بایی نتیجه رفیدن تاکه اروپایی ها یک دشمن خارجی را ناوادن و در مقابل یک دشمن خارجی واقع نشانن دشمنی داخلی را فراموش نمی کنن طب ها وزیت را که دیدن نصیحت بالاشان اثر نمی کرد گفته های نصیحت های حکمت های طورات و انجل و زبور بالاشان اثر نمی کرد نزدیک بود که کلیسا تسلط خود را از دست بطه بالای مردم، بالای زهنیت های مردم، بالای اخلاق و بالای کلتور مردم اینها اندیشیدن و در نتیجه ایچه رجوهی را کردن که باید اروپایی ها در مقابل یک د وقتی این ها در مقابل دشمن خارجی قرار دیگیرند دشمنی های ذات البینی خود را فراموش میکنند و در حالت جنگ خارجی مردم با هم میپیوندند مردم دشمنی های داخلی خود را فراموش میکنند مردم به دین و به معنویات و به نصرت خداوندی به طرف آسمان متوجه میشونند همه چیزها همه ثبت عزیز شد همه وضعیت وزی نهانجار اجتماعی و اخلاقی و کلتوری که توابها مردون اروپا را با ات دشمن خارجی مراجع بس آزن تا دشمنی ها درونی را انها تراموز کنن انا از او چه پاپانو بخلق پا زهن کی نوی سل کلوپ و کې د خبر ورواس اولا ورواس اولا چ دلته ماشیه مظلوم دی ماشیهات مظلوم دی زما کلیشای مظلومه دی زما چبل بل چا اشاره ک دا مسلمانانو به دی ملعون امهت فحش د کول ورته او یا به ورته جوړولې کړه زما تاسو تراني ندي د شنه د درویش د نو بهار تراني د شراجي تراني وي دا ترانې څه نکار وکاو پس دا ورو کې چې ډیرو کتابونو باندې کار نه دی کړی خلک به ما ډیر قدر کاوه اوس هم ډیر قدر کوما دا هر یوته دی ور اړیو پڅرګورم هر یوته دی ورته زم چې پڅرګورم دا یو څه نو بهار نه دی دا یو تلویزیون دی شهار تلویزیون د شهار دیو ده د پنه کونه لکونه خلک مختلف پیغام راښیللی شي او په ساده مې راښیللی ته چې شاته پیغام راښیو نو کوته به ورزو دروازه به تا کو یا نجمات ورزو د شي شاته په هغه مده کې د په کور کې نوستي او فټي په بازارونو کې دی خرڅي افغانستان غوټ غوټره شوه د نیوی د دی پاکستان غوټ غوټره شوه د نیوی انټرنیټ ترشه د نیوی ټې ترشه د نیوی کمپیوټر ترشه د نیوی مخکې د ماشومان د افګانستانه شاندره زمزمقه وله انجو نوخذو وسر په مرچل باندې اوس وي وته له بګرانه تام کابل وکابل نو د ادبيات دوی د تلجو کرل ترانې جوړې کړې ديني ترانې ديني موعظه بې ټولو خلک د ډیټا چارچ کول د دې ته آماده کول چې هغه د مسلمانانو په خلاف د یو جګړي د پاره زهني، نفسیاتي، مانوي، مادي آمادهږي ورشي دا هغه ااجتماعي عمله دا عمل کې یوبل یو شتهم علماو اشاره کړي دا غده چې په دې غرب کې د ټولنو دا د دړې توبو باندې وشلو ااجتماب او تغات کې دړې توبو باندې وشلو یا د حاکمانو طبقات، دا کی وو پاتشاراته، وزيران به وو، د مشاویرين به وو، او د واليان به وو، او ملکان به وو، د فيودالان، دا ملکان به وو، نو د ټول د حاکمه طبقاته څنروه. زه که دې کلمه لكه دې کلي حاکم او د شاهي ملک او د شاهي حاکم و دې ول سوالي بدا، ول سوالو جنكي, لوي لوي باغونا, لوي لوي دا توول طبق دا حات سرما داره طبقوه ل ل ژم کې ل ل باغونه ل ل چ راګاوي او تکوو لکوو معلوونه دا به د دو په زګو غلامان او ونج درلودل په زګونو زګونه غلاان و ک داې دردللی جامه تاسه شو په دی کې هغه رژالليدينین یا ددون دا کهنانې او د دو د ملایان دوی هم ب سخت مالداره خلکوو دکه هم په خلکو باندې تکسونه لګولیو نکنه چې به هم داسې تکسونه ولکې دولت اې سمعنه فارسي ربلنهو دښنامه چې سره تاسو اوریدلې شانی اوریدلې کوشش وکړي چې تابونه کیو غره دښته کې مترجم شوی په فارسي کې مترجم شوی ده هغه چې هغه یو اته ورګل ما غدون ماتونه دی یو پیسو نه شروع زرونو سپین زر نه دکړې و بیا بل تور هغه ما غدون دکړې و یا په هغه زمانه کې هم کلي شاه خپل مالداری او خپل جیدات درلود دا حاکم طبقه او دا دینی طبقه په خپل منځ کې اګریمنټ پرلوله یو موافقه درلوله غدا چې حاکم طبقه دا محتاج دینی طبقه ته ترڅو دینی طبقه بدون مشروعیت اعلان کی طبقه حاکم محتاج طبقه اهل دین بود تا مردمه منسب بدینشان یا رجال دینشان مشروعیت اینها را در ازهان مردم ذهن نشین کنن و به مردم بگوید که این بادشای بر حق است و قابل اطاعت است اگر پاپ نمی گفت همی چیز را مردم اطاعت بادشای را قبول نمی کردن تا وقت این بادشای مشروع و جایز و قانونی پنداشتنه می شد تا وقت که کلیشه، فرمان حاکمیت ازور ایلان نمی کرد این محتاجی حکام بود به رجال رجال الدين سره شره محتاج بودن به رجال الدين مي خلصان از مردم مال جمعونن شدقات و زكوات و تكس هاي مختلف از مردم جمعونن لیکن دل این وقت ونها ارتش نباشتن پولیس نباشتن مفن نباشتن نيرو نباشتن ونها محتاج بودن که از طبقه حاكم نيرو ارتش و قوته و پولیس و استخباراته و امیتش زاره بداس دیاره طابطان از مردم امو مال را که جمعونن کنن اول به طور اینها جمع بکنن بین خودشان یک موافقاتی داشتن طبقه سهم مردم عوان و بودن که اداره من اصحابان و زحمت کشان و کفایکت ماهر میکرندن چوپان ها بودن و غلام ها بودن کنیزان نيزان بودن اما طبقه استو میشد مردم خادم بودن این مردم طبقه سوان اگر آزاد بودن هم آزادی شان در حدودی بود که فقط میكاستن تمام سال خدمت میكردن میكردن میكردن وقت درو ميكردن شب شانمان من که مژندگی شانکی عیت بکنم لگه هم م نمه شلیشا میور نیم شادشا اونها انها و زندگی خود نااراج بودن او اونهایی که اصلا آزار ن بودن کلیش بودن اونها خودشان در منطلاقاتی دو طبقه گذشته داخل می شدن بناند وقت ک جهای سلیبی یا دعوت برای جهای سلیبی به میان کلیسا اعلان کرد یک اعلانو خطرنااک ی دی خطرنا کعلانو وکهدن چې هر غلام چې په سلیبي جنګونونه ک برخه اخلي غ د اواد هر غلام چې سلیبي جنکې برخه اخلی هغه ده او زادوي نو اوس چوک زادی مغاي غ چې بل ته زه غلام مپروپ کې زه به هم غلاام چې خه راي او غدم هم غلا چې باچ اولاو را به تونمونږ د بل په منطکات کې داخلی او که لاسټه داړم دلته راښمه مې له ځکه عذاب بشمه دلته دغه وخت له ځکه لارم باغ بلارم دیوچا کور به ونسم دیوچا باغ به ونسم دی چمزه به ونسم خپل به خان شم ارغه بارغه ژوندګي به مې مال او دولت به هم په دې هغه کې داخله شو په دایښ شری عمل کې چې خلک د اقتصادي پټه باندې هغه اصل اسلامي اقتصاد نظر لیدو اصلن جواز اقتصاد نظر لیدو د مال د جماقولو نه نظر اغه ته اعلان وشو دا اعلان دغه ته کوونه یی خلک ته حراست احساساتو کې راوستل او دغه خلکو ته ورو ته نه پورتنه چې ګوري به با... به یو د تاسو د سعادت لپاره جنګ روان دی دوی ته له تاسو یو ترش alternator شی بیا اخو نو تاسو د ژوندۍ و څه لري نو خو خپل خلک څنګه پور کې او له بل خلک خلکو ته د آزادۍ یو پیغام ورکورته یو بل ته خلکو یاد کړی دي چې علماء هغه دا چې څنګه پته هغه قانونو هده چ کله به پلارمل شوو مال <سؤال> او جایدات به مشره به چ په انرا با ووره چې کله د پلار مشو نه مال او مک به چور نهپاتې دا به موه مشر میرا به ورړ د نور ته بیا نهوررکو دا نور به به د خانزا دگانبه ملک زا دگان به شان زا دگانبه دو به بیا چوکل به یډیل د بماشي او دا د مفولانغند د دلې جوې کي اسونه بهر له د شخصي لخر بهر له د بیا د اغه ديزان سره نوکرانو غلامانو د ساتلي وکړه دلته چاپوا چواکل هالت چاپوا چواکل لارونی ده چې د بدماشۍ غوونه ژوندګي به نو کړي موږ به د کلي څور ته ونی چې اسی د بدماشۍ دلته فاروقه کوي مظلمان خرابوي وزن نه تاسو دغه وکړي چې ماشه شرط ته په شول کې به هم بدماشۍ وکوي او هم ځان ته ځيږي چې به هم شرانه لا لاګانه درناخستې دي او ځان ته نه مېږی کوي نه نو دي خلک د ځوانانو د بدمعش او مفروړو ځوانانو دو ډیره دلچسپي وخدل دا دوی بدمعشې ته یو دینی ونګ ورک و د تاسو رب هم راځي او مریم نه راځي او دوی راغلم د دوی له تر دغه په شلبی ځای کې وروته دا بدمعشانه ده د عام له تر نو هم جباو حتی چې عام له تر پادشاه خبرونه نه منله په خپل منځ کې د بازنټیو پادشاهو هغه مور چې د لالې یوټو څدل چې له بجنګونو شو نور لالې یوټو خو خپله پاتې و دې په شرقي ساحل کې پاتې و نو د هغې مدیتراني د یوستو دل د چنډو په وخت د دبر تر او پاتم لاړنه خبرسته له خبرسکي وشي د الکا او هغه تمري چې اقتصادي رنګ او انتوان ديټا ارېستن چې هغه تراشي او په شرق د دلتا و هم اروطانو تهیده کې هم جنګونه د خلکو نهیر هیر کې داخلی دکمنې د خلکو نهیر کې او هم کلیشا په خلکو ته د زاادی پیغان ورکرکې او هم خپل لهکار زیات کې او هم خلکو ته د نو د او د مال او د دولته او د زراته او د د جداد دد تمهته ورکې نو دا غ اوعمل وو چې په اروپا کېمونه په اغه زمانه کې ویللو د شلیبي جګروشاته اوس راځو هغه واملته چې موږ په داخلي کې نارل په داخلي کې موږ څه وضعیت درلوده په اسلام کې د نن نو مسلمانانو چې لږ بجنګونو مقاومت او مقابله ورنښو کولایي ولی هغه وخت چې لګان چې دانو وکولې شون شراشي او د شمول کلب شوخا کې شخې فلسطین کې په شام کې په طرابلس کې د اوس بیروت ته دیشنه دوی د شمول کلب شوخا کې خپل د دې هم ډیر عوامل دي او عوامل چې تاسو ته پدوه ټکو کې خلاصه کوم اول د دې سیاسي عامل د دویم کچم مالک لای او دینی عامل دي سیاسي عامل چې تاسو ته پدوه تاسو لمزه لري بیا د اسلام هغه اول ورځ تراوی برځي ته ګوري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې جزیره عرب فتح کړ او شام ته لختو ولګل او بیا د ابوبکر صدیق راځه په زمانہ کې نه وځد چې د شمد مزد لختو شام ته بلکه نور الاخر یهم هم مرتضانو د تکولو د طاره حق و دي, دي, دي, دي خواته او دي خواته د عراق کینارو تراور شدل او دي خواته د شام کینارو تراور شدل او د یو مخ جګړه چې نو یا جګړه دا د صدیق رب الانه ته کې وشوه د بهمره د نه ته زمونه کې دي, دي, دي, دي خواته عراق فتح شو او ایران شو او دي د شام طول فتح شو په اني واخ هم فتح شو نو هدف مې دا دی د باسر اغله چې د امویان په زمانه کې اسلاندي تر دیسې تر اوره شه ده تر مراکش پورې نو ازاش په مراکش په مراکش پورې اوره شه ده بلکې د خوته اندلس تر اوره شه ده په د امویو د لاسه زمانه کې او دغه دغه دغه د اسپانیا شو سيادوي د اندلس دغه زمانه مختلف دولت جوړ کړي نو د مسلمانانو سرحدونه په غرب کې تر مراکشه تر اندلس پورې ورشه فتحشو، ايران فتحشو، او شرق کې مورا د عراق فټه شو او ایران فټه شو خراسانه او افغانستان فټه شو او ماورانه هر شداننت نوي افغانستان نه جوړ شي تاجکستان او ازبکستان او قزاقستان او کرغیزستان دا فټه شو بلکې به شرقي ترکستان چې نن راځو په شینچانگ وايي شینچانگ سینیچيوی اروپا کې او معنا یې د نه یزمته جدید دا چینای نه ونی ولا تیری په ریفه وایي د نشینچانگ من کې خود نو مله زشه ده شنکې انګه دا شرقي ترکستانه فتحکه دلته د چين مای منستر او رشید المسلمانونو په تېبه باندې مسلمانې باهلي چې سفیر واولې خپل دلته د امپراتور سره د مذاکرات لپاره او په لشيامه سلمانشه ته څنګه کې استاپاچایې خپل لشکړ په دولت ارتبا دي ته موږ څه فکرنه تبز موږ وروره او کبالنه منې دیاجې یومن دابا استادین است راهیت ته برسلته یوه کومه چې یو یې قانون لده مسمانه نونه مانی په سیاسي څوکارتي بور راځه او که دا هم نونه مانی نو بیا جنگ ته ځان تیارته او هغه سفیران هم عجبا سفیران عجبا ډیپلوماسي باندې پیدل په اوله ورځ باندې چې د سفیران راغله تاریخ کې لیکل شوی چې انپراتور سره اوله ورځ ملاقات کوي عادی جامعې درلودي عادی جامعې ملکی جامعو کې نه فرصت را خبرې کوي چشمه وکاله سباق دې ځاني عسكري او چولې دې ځان ځاني خوتره نه رخیست د مسلمانان سفیرانو ځانه کې دبین راغله چې د الگونو پیغام سخت کی ورته کانس ګوره وکړه د موږ دا چاله مزده موږ زهرو ته نه راغلی شو جر بلاد واخله مو کده خبر می نه نا موږ دا چاله مزده په ټکل راغله خبر ونه مله بیا سفیرانو خو حشامت ته د تاریخ او امنیت پر لور چاورته چنه وکړه شپه وکوله ترې نه ورڅ بیا امپراتور د ملاقات په پروا راغم نه د جن زشت جنگ جنګ نه شو هم د ځان سره راخښ کړ. پیغام خخ قاره ورته وای؟ نو په ډیپلوماسي کې خ خپل پیغام ورته وای. مشه مانان د په خوانه په ډیپلوماسي پیږي. دا خوښ دي غیرت شو. ابل هغه مات چې په کتاب کې کتل کلنټن وله کلنټن. ترېبوش نه سمخ راغله و. اغه وای چې ما هغه د وډای ریاست توکې ځان ریکا کړم. اته کاله. وای اته کاله امریکا له شو. او تاسو کولی کې چې څومره دمسه مانو نو مشران راغلي ماته یو هم د راتنې دیونی چې ته داو کوه بلکې هر یو د راتنې چې سب ځکو کوه او ته کاله ماته د اسلامي ملکونو مشران راغلي یو هم د راتنې دیونی چې ته داو کوه بلکې هر یو چې هغه چې سب ځکو کوه او هغه یو احد د تاج چې سب ځکو کوه ماته څه ویې فره ستاره تعجب خبر د چې ور د نیوراتنې دکتور ډاراپریست د سونکو هغه چې د مسلمانانو شفیران شو و ټول دا یو د ستادوخه نه مشربځای ته وکه هغه کله رغیدلې ماشيو لهداښ موږ د مسلمانانو هغه دې تراغه فل هدي شرقي سلاحدي چین او غربي سلاحدي دلته پاکستانیا او د اروپا په غرب کې ده او دوی خو ته قوقاز ترا ورسیدل ارمنستان او د آذربایجان داشی نشدې هغه سره نفتې وی عراق سره او د ترکیه د لمن سره او دوی خو د مسلمانانو چې ده خپل محمد بن قاسم لکری هغه حمترو رشیدی بس سمندر ته غار غار کی خلیش غار غار سمندر باندې مراغلی د شند هغه ترور رشیدی شداو وسورته چوګي کراچي بولی او چې کراچي د وسنه ساحل چې دی ترور رشید خو جات خلق داوی چې نه کراچي تنیزه یزا د دابیجی ورته وای تا پټه سره نیزدی دا دابیجی هغه دی چې په خو اف تاریخونه کې یاد شوی محمد بن قاسم لکری دیبل خان ترور رشیدی کومځي کې شرازه د باهر خپل خپل خبال مرکزيه د لري دي د دېبل فاطمه د دېبل فاطمه د دېږي توغله نه هغه ماليده لري هغه طباب الاسلام او مرتوينه هم اما اندغه شي نه د ساحلي نو هغه تحلق باب الاسلام او مرتوينه اسلام د دي, دي لارو نو د هغو داسې تقریبا یو برخه زیاته برخي چې بلوچستان او سند او د پاکستان کې نو دا هم فتحه شو یو غو نه پاتي ورسته طالب هم له مسلمانانو او برلاسی وردان ی قوم نه خبره د و ش د د مسلمانانو دولت لدی زنه نیولې تر دېجه پوری او لدی زنه نیولې پوری دا کول یو دولت او یو حاکم بس یو حاکم د ملک د یو قانون او یو نظام یو حاکم د ورته مسلمانانو کله کمزوري راغله دا یو حکومت په دغه بدل شو یا داسانو وښکبه چکه دا باشیانو لري امه امهانو ترمن د استلافاتو او داولت اباشانو ته منتقل شو نو بیا امهانو یو کفي په فرار باندې پټیسته برالي شو هغه څنګه تينو کله کېده د مثالنه ته د له ښوړو ته علاوه له کله ځکه چې وښیږه کله ځکه کله ځکه چې چې څه بده شپو چوپان په شکل باندې او چتر بده تاجر په شکل چتر بده بل په شکل باندې کلاڅ ځان نجل ترول شید عبدالرحمن داخل په نامبان فرایو اغه دغه په اندنوس کې بل <سؤال> انووي دولت جوړ کړ نو دغه ټول ملک د ټول دغه د عاشانو سره خود غوښي کې انووي دولت بل هم موجود و نو هغه دولت چې شو زیاد ویل تاسو دغه افشان چې راکړه راکمزوري کېدل چې څنګه کمزوري کېدل هغه نه د 20000000 اټاو دي بل چا نه مرسته وغوښته مثلا ابو العباس صفاح او ابو بشاب صفاح نورس د ابو بیا مهدی راغی او بیا ځمن عراق لور ترغ بیا د خلک شرایط دي د دې مشکل دا چې د اباشیانو تاسو مرهم توجه استایته دي اباشیانو د امویانو په رنګ اولکی د خراسان د سیم او د ماورای خراسان د سیم د خلکو مدد غوښته او ابو مسلم خراشاني او هغه ته ور ته خلق او بیا په زمانه زمانکي ده طهران د طاهر بن حسين کو پو پوشنګي چې د هراپ د سیمو د خلکو د امویان او د عباسیانو ملاتړ وکړي بنا ان دوی د باسيانو کې دوهور دخيل شو چې د قوت او د مال او د لشکره او د ادارې او د دي ديو دي خواندان هم شو نو بنا ان هغه عربی حکومت وراله هغه په آخره کې یو ډول فارسي دولت یا فارسي حکومت باندې بدل شو کله چې دولت څخه نور کمزره شو نو اولله ته په طاهران به په خراسان کې هغه د دولت شو تر وايي په خوراسان تاریخ مو یو د طاهران دولت لرم او طاهر بن حسین پوشنگی دغه د اولادو څخه به لښو ته چې هم طاه په د دې کاوه چې برای نام خنور په دې شمه چې خپل دولت جوړول نو د دې دولت شوه تر هغه د اباسان شو نور هم کمزوري شو نو د دې سره د خپل عرب شم نه د لزک د د دې د اقتدار ته شو نو د دې څوکون چې ترکستان او د ترکمنستان او د قزاقستان او د قرغیزستان او بیا اورګشې دې حتى د د شرقی تکستان ددي سیمون نه بدي غلامان خلی داری کول غلامان او بیاې دارهل او ب نه سکرري کوله نو دا چې سکرري کاله بل ات ح دو وررکلی بیا جنلي ته رس بیا زمانان دا سر تش برمان یوسمبل ششکل د ناس بان خلله پاچ کې داسې وا نور کار بهتون ب مشانو شلا دغه دغه غلامان شو د حرد څه خپل لاس کې واخیستل ترډو اندازې چې خلیفہ به راته ودی چې یو څور په خورا کې زړه جماعتي په حکومت یو څور په متاره کې چې زه یې اختر دي پاره ځان ته جامع کې باندې واخیلام ځان ته داور باندې وکوم ما غوډه هم دوی په بدمعشاون کې یو بغا نه امید یو اخشین نه امید او دې تور تعجبات به نمونه او خپل بد پرسی به پټ پټ سرقوالي زکه دی جنې کافره خود شي جنې مسلمانشي او جنې منافقانه مسلمانشي او دو یو خلیفہ به مرکه وراره و را اوس دغه په ځای دې کېناوه هغه ته شپه او مغزو شپه کوه تا کې بنک دروازه به چې اخر کا موري موريش د ځان هنر به چې بنک وکړي یبه د ترجه و را اوس دغه په ځای دې کېناوه به به شاوته مغزو شپه شو یبه څو یو را اوسه نو په خلافه باندې دي تركي غلامانو ده مخه شروع کړي و باسي دولت دې تا شي کله چې باسي دولت کمزور شي خلافه خلاصته واستوامه ايو اباسخه خلاصه دلته وکتل د ایران په مازندران کې اته <التا> یو څه د ویل مرتوايي یو کورونې را پیدا شو یا د ویهانو مرتوايي بني ویه ورتوايي اغه وش یغان د ټولو د هغه خوندانو د متو د بازو د ټولو د غیرت او د همت خوندانو اغه د ایران و برخه داون ولا کلا ترابش تراخې دل ها پر دې چې د بغداد شوخات راورې شدل په بغداد شوخات شروون شدل نو دې بغداد اغه ټیني شپه د اسلوکا <مانت> من ته حکومت او د واکوو اختیار سر اوپاره د خلیص به ت من به د تکانو له بل نه خلاصکو دا غلامانته هاخیست دي اوس تا په چک به پاره دي کلم تري کلم شي کله وژې کله خبره باندې مننی بسې د دو به منه تااس خلاصکو او خلیف سره ما ل به یان راغلی د چ راغلی هغ ختم کلل تکی غلامان د و م کوی چې تکانو لا نو کلي په خلفا او دکلچه دغه بوې هون ډېر په بدمصتی کې شو نو د دې دته په خراسان شمه کې او د افغانستان په کې او په ماوراء النهر د دې شمه کې یو نیکه قرونی نیک خلک د سلجوخانو په نامه باندې ډره پیدا شول دا سلجوخون چې باغل نو غوښ اهل سنت خلک و شي هغه نو نیک خلک وو کله دا شمه په فتحه کولې تر دې چې بغداد ته ورسیدل چې بغداد ته ورسیدل نو دې د بغداد د حاکم شو اغه د صدوقانو مشر تغری ال بیت دیره او اوغه خبرو کول او بیا غته تغری ورته او چpano سلاته ورته ور کړ توره ورته ور او بیا اغه د خپل چن د خلافت ارچنه د اولل د د سلطان لقب منسبر تورک متردو وخته پوری خلافت چې دینی سبب او وظیفه او سلطنات چې سیاسي او عسکري دعاه اوفا دا دوه ته یو شخصې وو بااسانو آخر ک داخت یابد میلاسه ورکې شمت سانو غ شته نامه دترون منزونه او استسقا او دجنیندون استقبال ته به خیصه وته نور عملاً سره شو م چه سرانله بیا سان بیا و دویم سر مختلف شو د جوبسته بیا د طبابکانه دولت راغې تابابکان به ته ویللي د سران جو دا خلکودي دتونکی خواته همین اخواتي، اخواتي، او واخته ی عراق و تا د ججریخ و تا هر اخته د مملکت شیدو د دریس شو یو دغه د روم سل جو کیم ویله یو تبې دغه جو څان ویله تبې د خراسان نو دغه خپل منځ کې سره شول او دغه د وړاندې دوه نتیجه کې یو بل دولت راغلی بلکې دوه دولتونه راغله بشميره بینځشق قوت د دولت عراق له دې مشل اتا به کېوه يوبو دي ري شاموا يوبو دي بغداد لا يوبو دي ججيريا اتا او د اعتابك تك شيوش دا تاسو په کتابونه کې اعتابك يا طانه اعتابك فلانه اعتابك در لګلې د اعتابك اصل کده اعتابك د دو تركي تي کې اعتاب په تركي کې لار توای او بیگ شدا هغه د احترام تکي لچ او د بیگ په شکل کې تلپوکي لکه پلان بیگ اصلان بیگ حميد بیگ بل چوک بیگ یو چوک بیگون هوکان پازل بیگ نیاش بیگ خورشید بیگ بل چوک بیگ ها خالق بیگ ها ترکان او فهم دی بیگ استلا احترام د طریقه استعمالوي د او فهم بلکې اوس هغه مخفف به استعمالي به بی. خالق بیگ شوه نه خالق به د خان یا د صاحب یا د عاقب معنا باندې په تركيجه کې به د تالیس علامه شوه غنيم ده په اخر کې د بیگ سره چې می ولګان به ته جوړيږي د وګن دی نه جوړيږي مشر بګ خ ل بګم او مشر مشه به خان د خان سره چمون ل د چې ت جوړي خانم ته جوړي نو د خان مع به خانم اوس هم خلک سته خانم نه کله او د بغ مع به چ شو بېګم نو دغه غ چې او سر جوکان دو چلکو دو په جاددونو په جنګونو په حکومتدارې پهېشانو مصروف وو د خپلو بچیان د تربی د پاره یو معلم څه هم د ادیب وو هم د لدیبو بشاربه او تقوادار وو او صاحب تجربه وو هغه د استاد فهش د مرابط فهش ورته تاخله و د مرابط فهش هغه ورته تاخله او بیا به دور ته په خنۍ کې اخیو چې بده ته به عطا وای عطا یعنی بلار دور ته وای په ورجان دور ته وای زه تمنی کوم چې بس د تاسو د پلاګون را روز تربیه درک ویلم درسې ادب او اخلاق د تاسو شماري نو د پلارجان یا غجان یاغا دغه ی د احترام کله مع بیا چې کله د پلارونه منل داته داسې وختې وچ دغه شرران مله یو د غهته رسې نو بیا هر چا دغه والي بهوو حاکم ههشي د خل ته د حاکت د پااره ل د سوال یادي سرتر یا مجھے بل سیارہ اوس کو نه دغه استاد له دوسرے دغه ژوندین تیر کړي دا وکړ شرطه انکه استاد راځه و چې مشاور کوورته چې اسی مشوره نو د مشال طلاله جواب دی خو له استادانو هغه د دې زاد قدره کاوه حيشب در له بده نجره عملا دی حاکم شو تعاتب مسوک شو دی حاکم شو نکره غوې طرزک یطاعت کاوه دغه سجوکن کم زری شو نو د اوبکان ارشه نه وخت له ادب ولا طچا دغه هغه یو چې دولت پدې راځه د کیفیت باندې تبديل شو یو حدیث کبیر تر ازمه غوډه چې بیا اوس غزنوي دولت سرهغه بیا هرڅه د دولتونه بیل کړل دولتون دول دولتونه دولتونه راغله یو یو اسلامي دولت یو اسلامي فرمان یو اسلامي مرکزیت یو اسلامي لختر یو کمانډ د پدې رقمندو بدلش او سپدی رکمنډو بدل شوه نو بیا هیڅ د جنگو نه په منځو کې وښورل چې ډېرېږي نه توښوي چې تر تک مشکلات واقع شي ول حتی داسمه نه راغله چې په بغداد باندې دلته تورن حاكم شول تورن د افریقا نه چې د غلامانو په شکل کې راغلی وو زنګیان یا زنګیان ورته ول د زنګیان بیا داسې مخريو کوول چې کابل کې مشګلم ځمو کووله اي نن دغه په ګلمځمو پاتایوه کې مرکز څه شوی مرکز څه عاصمه ده عاصمه دي مركزيت من معناه ملي تخفل جامتي عاصمه دي مركزيت يا دي سنتر معناه تخفل لغتك ديزان سرنا ليري عاصمه بعصمه وخفل شيء وعصمه حفاضه طوايع محفي دي طوايع مركزيت ولا عاصمه ولا ذك ده بزنجان سوا وبد ما شان دي زماني جلم جنب دي ضروري تشط اطرافك دخلكم مال جايات ناموس اللوني زامن ده عصته محفوظ نو <ماركز> او او. او. او. نو مرکز بغداد به داسونو چې موږ په محفوظه ځکه خلکۍ دیکه څو لري مریبه درلودلې اه اه نو د خلکو دغه ولایت د عاصمه غواړي نه په دې کې چې اسمت یې څو محفوظه پیاش ترته نو بیا کرا کرا هر مرکز تورسته عاصمه ولاړ شو نو شروه دغه زمانه شه د زنګان زمانه یادی عباسی خلافت دی اواخر نو شوفي عامل دادی چې ما تاسې له ویجا ګری چې کلیبیاں <الليبيان> متحد کېدل دولت مسلمانانو سره ټوټه ټوټه و مسلمانانو سره ټوټه ټوټه سره بیل شو اغه یا خلفا دا کمزوري شو احاکم د مختلفو خلکو لا ثورغې او څه دی دی خواته د افریقایي دی خواته کله افریقایي کې د اغه حاکم شو شیاغان عبیديان چې ورته یو بعیدی دولت یا فاطمی دولت ورته یو د اسماعیلي شو دوی څو وقار وکړه چې حاکمیت د بلکل د افریقایي دی غنه بیل کړی دی شیانه بیل کړی خلیفہان ځانتو حکومتان ځانتو مذهب ځانتو حتی دین ځانتو حتی واخو کی حاکم به امر الله نه ده هغه ځانت خدای یې اعلان ک چې ځدی تاسو خدای مېمه نه اوس بل هر څه یې مېنه نه مور ټول تاریخ وکړه د خدای اعلان ځزنه ځدی تاسو خدای مېمه هرته نه په مسلمانانو کې دلته شي شي انتشار او شي شي متلاشي ته شو او ده شسی انتشار او پانور کو ور شي بک داخ نو شي کهو بل سره راخته دي یو بلک را اختري دا سره نهکیي د ترسو شي دو سره کې مون د خپل کار کی هم دا شیاشيونه ته به داو د حمله و کاره بل به ترسوو ان را یا راده یا به نو یا د خلکو سرمنو یا به نه منل یا د داوشي ده شمه او دا شی نه شه سباه بیا دا ما بند حمله وکي دمون مل د ځان سر خل هوک ک داخل کې نو په دې ځیننه چې مسلمانان خاموش پاتشول یا کمزورې پاتشول او سلګان دلتا د کلیشاه تدبیر باندې هغه شرعي اوسول نو دا یو سیاسي عمل و داخلي عمل چې یو دولت صدر او دولتونو یو پاتشا تډیر پاتوا هانو یو خلیفہ تدیر خلافا وبندي تدبیر شو راځي چې مسلمانانو کې دائم عمل کیږي ديني عمل و ديني عمل دایې چې مسلمانانو د رسول الله صلی په زمانه کې د یو قران یو دین یو مذهب یو طریقه دایره لولله خو کله چې ورسته بیا زمانه خارخاره ته ورغلله د اموی دولت اواخر سره ورسیدل شیاګان دی او په شکل کې شو شیاګان بیا بل مذهب غوښته بل دین جوګه بل طریقه جوړه کړل بل دین اصول نور د دین اصول یې اخولل دغه د دین اصول نه مونږه تا چې نه بیل دی غوې امامت د اسمت دین دي د دي اوسونه نهني اوغزمون د اام خبره دا د الله خبره ده ل دا د الله مستقم نو معنده ده او بلک دا اوس ده و داوللي فقيح ده دا. یا فقيهوللي ده او دا د جو ممانانو وللي امر ده او دده خبرهشه ده چون دا د امان جانش ده د امان خبره د الله خبره نو دده خبره هم الله خبره ده دکه د ضر د تات ورقيي مح دا چې یما د تش ته نامه تشي م ک بل فما د تشونهروسته د دغ تشاو چو برخ شو فاتنی تشو یا اوعب یا اسماعلي تش یا بانی تشو باتینان د با د باتینیا په شکل کې د استاعو په شکل کې اوته جزره عاره په او په عراق ک بشكل قمتیانو په شکل کې کارته د په شکل ک راغلو ق داسې کارونه کول کارون یو حجاج جل په ضرروونو ضررونه جاج به وژل او دیبي حجر اسد هم د ځان سره یو و مشکاله دی حجر اسد کعبه نا پټ کړو دغه په احساسي متروره دی د ځان سره حجر اسد و مشکاله کعبه دی حجر اسد وا کیو قالم سمانا حج ون شو کوله دی به الودن هدي خلق الوه غانه یی چې دازمنه الوه دی او نور شراب پدی کې آزاد او نور به ډېر دبط کرنې لواتات فحشاء دته کې دیرو او د دو یو بل من حاش پهناندې حشااش پهناوانم پارری کې یاچ د حش چرسوته وایي زبر دس چرفیانو دس چرفو چې په چرسو ک د سرهی میشهکه او دا د داې مشي حالت ی یو یو کارته وادار کوو یو ځای به ورغلیږ د الموت په نام داودي دا د ایرانه د ترکې ترمن کوم سرحت پر د دلته د یو خپل پاخت درلو د حم د د دو مشر نو د حشااشه په نامه داو د کې من محمره وناعله دا شي محمره سرخ پوشانه وای دی به سرجه میکولی لکه کومونستان چی دی درو شانت دی کی شریکول کنه کومونستانو زار زن زور د درو علشان د حکومتو خبر مال او دولت ته دی کی به څو سر ملک مشاعی ټول به څو شریکنی دی کومونستانو هغه هم اندغه شی وو ترید به اخوته نوري ته فيه هم دی په داشه د عراق فشاخه کده دی د زندقان ته نامه باندې جنادقه پیدا په رات کې او څوګ دي او ستاسو شیش په نامه باندې پیدا شو په اسلام په او په اسلامي احکام په دې پر وي مشهري کول او بیا به خلګ را داول به حتی شاه باشي دولت په خپل او اواخر کې د اوائل کې اوائل کې هغه یو وزارت جوړ کړه شاه دولت کې چې ته به دیوانو جنا دي قویله د زنديقانو د مخنوي وزارت او اګه دیوان مشه ته صاحب الزناد دي قویله د زنديقانو خارجوي مشره نه خارجوي هغه به شرکت اګه زبردست لغړی ځان سره دګلو ده یا مډری او دا له لوري ځای نه دا دښتې ځنګلونو دا ویصله ټولو او التبي دي ختمول خوارج به راپورته شو دی یو شکل کې زم دي قانګ بل شکل کې اسماعیلانو باندې د بل شی فتنې په شکل کې اندر دالت د بل شی په شکل کې مختلف قسم فتنې را پیدا شي دا فتنې مسلمانان په ديني لهجه باندې شره طاتطاتات چې سره توطات د دې ګرایشات د دا سره بیل بیل شي یو خپل تخت شول یو بل ترڅنګ نه درول بلک او بل پرخلاف درول او د ځینو د مسیهیانو سره ائتلافونه وکول کدا وشه جنه خلق د مسیهیانو سره ائتلافونه کړی دي همدا زه خدمت د مسیهیانو سره بي کول او مسیهیانه بلارو خودلي جاسوسي ورته کولې او د مسلمانانو احوال به بیانول مې د دې نېفته نیکول د دې سبب شوه چې د مسلمانانو یو یو فداري یو نظام یو عقیده یو نظریه یو دین دا ټوټه ټوټه شي او دا پروتوال داسره و وي شي انهاره تقسیم کنن ګردی یو ژړیټ د اقتصاد نشون ګردی جمع نشون اما اختلاف دین و مذهب و قیش و اندیشه سبب عزیز شد که مسلمان ها از هم جدا شوان از هم بپاشن و ادر نتیجه سلیبی ها جلعت و عزیز بکنن از وزیت آغا بشون که در اینجا کسی نیست که در مقابل ما استاداگی بکنن این دو سبب شبب دینی و شبب سیاسی این عامل دینی و عامل سیاسی اون زمانه سلیبی ها را جلعت تا علیه مسلمان ها به همچنی اخدام دش و در نتجه باز ميگن که انا تلخم حرکت کردن چره آمدن چه توره آمدن الان شاعله باز بزرسه آمدن اوهانا شدهانك اللهم ودهاندك اشهر والله اله الا انت اشهر اخفرق وطوب إليك.